Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Och Johanna Lind. Yes. Ja, och fredag den 31 januari. God morgon Johanna Lind. God morgon, god morgon. Hur står det till? Ja, men äntligen kom just nu. Va? Ja, men, och men det bara slut. Jag blir så trött. från de stora fönsterna på ja, länge. var här, så här. vitt och vackert. Jag var ute och hämtade morgontidningen i morse vid 500. Mm. Och? jag blev så chockad när jag gick ut. Det var, ja. Jag tänkte, jag vad, jag vad mycket måsare det måste ha varit i natten tänkte jag. För det var väldigt vitt på backen, så var det snö. Ja, och du som avskjutsnående, du går väl inte ut med tofflor eller någonting så du gör sådana här vurpa och bryter någonting. Nej. Du tror på det foten riktiga skor. Nej, men jag har bara fotar fast jag har långa naglar. Ja, men då så. Ja, ja, <laughs> men du, jag tänkte att vi skulle prata papperstidning. Ja. För det är nämligen så. Det är bland att det bästa jag, jag vet. Ja, men jag också. Och jag har varit prenumerant av Ösköta korrespondenten. I 32 år. Mm. Och idag läste jag min morgontidning från Koran för sista dagen. Ja. Jag har sagt upp den. För att den inte <skratt> håller måttet längre. Det är ingen lokalkonestrik, eller? <skratt> Nej, alltså, den, den, jag tycker att det är mycket polisrapporter. Mm. Alltså sån här nästan automatiserat ja. skapat skit för att göra folk lite oroligare. Där. Och sen så tror man vill man, alltså man jag vet inte men man strävar efter att vara lite större än vad man är egentligen mm. och då blir det lite larvigt på något sätt. Mm. Så att, från och med imorgon så är det dagens nyheter som ligger ja. med sin trycksvärta på mitt frukostbord. Spännande. Och vet du vad som var ännu roligare? Det var faktiskt att den var faktiskt lite billigare. Jag tror det eller ej. Men det var inte bara en drivna för att få det att hoppa på och sen så jo, bara, men det var du säkert. Så det, det var du säkert. Dyr. Jo, men så DN är ganska dyrt. Men de har en två raket, ja. så som är jättebilligt under tre månader. Sen blir det lite dyrare under första året och sen blir det ja, efter säkert. ett år. Jag tycker det är en bra affärsidé. Men då kanske man har hittat, hittat in i tidningen ja, sådär. Va? Jag har haft DN förut i och för sig. Jag talade svenskan, DN och Koran. Mm. Men så kommer jag på, liksom, jag hinner faktiskt inte läsa alla tidningar. Men jag, ja, men jag DN lägger faktiskt. Ska man välja en så är DN bäst? Ja, men jag tror lite så. Du har ju ett annat tips på en tidning om man har barn. Ja. Om ja, ni har barn som är i skolåldern så ska ni ju testa SVD Junior. Det är ju en papperstidning som ges ut faktiskt en gång i veckan som är väldigt ambitiösa. Och då är det ju nyheter och reportage alltså för, för barn. Eh, och det är liksom högt och lågt där de här riktiga världsliga nyheterna ja. om Brexit. Och de har en, på ett har de en stor världskarta med pilar, så här vad som hänt och olika saker. Och det borde liksom på allvar beskrivet så att barn kan förstå det, men även lättsamma saker. Ja, reportage som okay. YouTubers ja. och det är Guinness Rekordbok rekord och ja men det, det är blandat och det är väldigt roligt för barnen kan läsa tidningen själva för det är korta artiklar mm. och sen de här längre artiklarna som vi läste mycket nu om bränderna i Australien och det var ju spännande, där kan ju man ju läsa för dem och det blir väldigt spännande. Oh diskussioner. Och Vad den kul. är inte speciellt du så det är värt den där kronan. Ja, jag har var hört talas om Och ja. trevligt redigerad. Och sådär, ja, proffsig på alla sätt och vis. Trevligt. Du, vi har ju, en, vi har ju vi har, vi har en gäst i studion och så har vi en gäst som sitter i Spanien och bara ja, väntar på att vi ska ringa upp. Alltså. Ja, ja, ja. Men, men vi, innan vi liksom på det och så, mm, mm, mm, så tänkte jag att jag skulle spela en låt yes. för dig. Och, och den här handlar om tre personer i Tranås. Men. Så får du lista ut vilka det är. ja? Vad kul! Ja, är du med? Kör, ja, kör. Nu, nu kör vi. Okej, okay, det är fredags för alla. Nu kör vi. Yeah. Alltså det här var det bästa Du har spelat på riktigt länge. <laughs> Rövan ja. i kamomillstad. Ja. ja, vilka var det då? Ja, vilka det då? Tre stycken. Ja, du dök ju upp namn på pull pull menne. Jag tänker själv här om man om man om man om man, är, om, man har, om man om man lyssnar på det här då. Man, så kan man ju då Kan man gå in på Facebook Vi har ju en Facebook-sida som heter Fredagsfrallan mm. Och där kan man gå in och skriva då på, på, dagens, på kommentarerna Så kan man skriva vilka man tror att det är ah. Och så kommer vi redovisa resultatet I slutet på maj <laughs> Ja, det <säger laughs> Ungefär. Ah. Ja, Det blir jättekul ja. Men du, jag funderar på Kan, kan... Kan Bertil Fång vara var en av de här rövarna? Nej, eller? det tror jag inte. Nej, det tror inte, nej, jag, nej, inte jag heller. Nej, jag är för, för där. Rövarna är ju rätt snälla. Så, <laughs> en av de snällaste idag. Hej, varmt, varmt välkommen, Bärra Fång. Tack så hjärtligt. Vad roligt att du är här. Hej, det är alltid trevligt att se dig. Tack. Du är så glad. Ja, du är ja, glad. Man ska vara glad. Ja, ja. Det ja, ska man. det ska ja, jag visst. Jo, men det ska ja, man, det håller jag ja, med Ja, det är bra. Ja, ja. Man ska bidra med sitt. Det är en alldeles särskild dag för dig idag. Ja, det kan vi säga. Jag kan du inte ta upp och kolla säga. hur långt är det är kvar nu. Kolla, ja, kolla, kolla med en, kolla. en gång, vet du. Ja, jag det. Ja. Jag jag tar fram telefonen här fram telefonen. och han har jag är ju en digital, om ja. säger ah, så. Självklart. Eller hur? Jag skickar ett till Messenger därför du hade ingen kamera. <laughs> det är alltså 5 timmar 17 minuter och 40 sekunder nu. Pip. Ja. Mm. Så. Och vad Du ser. Vad händer? Vad händer då? Då går före detta datachefen och äter förstärkt lunch idag. <laughs> e, för då halv ett då, så kommer det plinga i den här för då går jag i pension. Är det så? så är, det. är det så? Ja. Oh. Men härligt. Va? Vad Säger man Säger man grattis? Eller beklagar? Eller, hur... hur, hur... Ja man Eller, säger nog grattis, grattis då ja, man, måste, jag jag. man måste ju ha du, den, du den, den du Även att det, det känns konstigt Så ja. säger man så säger grattis Men grattis till ett fantastiskt yrkesliv I Tranos kommun Ja det Bland blev ju blev några år Det blev ju några ja, år Hur ja. många år blev det för vad exakt Ja lite drygt 40 på något sätt Alltså ja. började 79 eh, Som ja. deltidsbrandman då Just det på räddningstjänsten i Tranås. Ja, brandkåren hette det då. Brandkåren. Sen blev det räddningstjänsten. Idag heter det då samhällsskydd och beredskap. Så ja, det. det ändras ju över tid. Ja. Men ni släcker fortfarande bränder. Ja, det händer. Ja. Fast det brinner ju mindre nu än vad det gjorde 1979. Alltså, är det så? Alltså. Ja, man, så är det. Vi har ju ett, vi har nog du menar att, det brinner att det är lågorna är inte är lika höga? Nej, precis. Ja, just det. <laughs> Nej, men det är väl skönt. det, ja, alltså, det är, bra. Det är väl, Men vad beror det här på ja. det? Folk har blivit duktigare på när Ni har jobbat förebyggande och folk har blivit mer... Eh, ja, och sen te tekniska system och så. Ja. Alltså varningssystem och släckningssystem. Alltså allting har, ju, allting har utvecklats ju. Ja, men klart. Ja, så vi hade betydligt större bränder. Och går vi ändå längre tillbaka så 60-talets silversbränderna. Ja, precis. Det var också en positiv nyhet. Det brinner ja. lite mindre. Ja det, ja, det är bra. Du, vad heter det bara? 40 år eller vad, eller hur? Så Jag vet inte om vi nämnde det och för 40, 40, 40, ja. ja. 40 år. alltså det är ju det är ju helt jävla galet. Det betyder ja. när, när får man guldklocka? Ja, vi får ju inte, vi får ju slipsnål ja. i kommunen där ja. får man ju efter 10 år så att det okay. har ju ett antal sånt. <laughs> <laughs> ja. Du får bara en. Du får bara en dessutom. Det är ju kast. Ja, det ja, ja, verkligen. Men vem var det som anställer dig? Anställde mig, gjorde ja, ju min företrädare tog min men den som ah, okay. mm. fick in mig på brandkåren som det hette då, det ja. var Björn Forsell. Ständigt den här Björn Forsell. Ja, överallt. Va, va, hur lyckades han med det eller vad lockade ah, dig? Och... Nej, ja, inget egentligen. Ah. Alltså, jag hade inte någon tanke på att bli brandman. Vad gjorde du haft... innan och hur gammal var ah, du? du var så jag som Matte. var 26, 26, år då. Ja. Det var ju ah. ganska ålderstigen för att börja Jag var ju jag var utbildad sköterska inom Hur klarar du fyset? Ja, det var väl därför för lite grann på den tiden så var man ju rätt vältranspirerad. Blande och Björn var ja. ja, Det var så okej. det. Var. Ja, det. Så att, och han jobbade som brandman på ja. den tiden. Det kan man inte tro, men så är det. Men så, så det var läst som en liten slump att du hamnade där du hamnade? Ja, jag kan lite säga så här när jag brukar sammanfatta så är det mycket bananskala alltså, ja. som har redan från början och genom alltihopa alla tjänster. Ja. Så att det är inte ja. många tjänster jag har sökt om man säger så. Nej. Utan ja. inga konsulter inblandade. Men bananskala och räkmacka är inte samma sak? För det har inte varit en räkmacka varje, varje dag på jobbet? Nej, no, lite så. Alltså, tycker jag, ja, jag tycker ju. egentligen att jag trivs med alla jobb jag har haft. Jag tycker att ja. alltså, det är, Kjönstjobbet, eller buntmakare som det heter i det lite för mig. Men jag gick ja. Det var ju också. Det var ju, på 70-talet trodde man ju att det var framtiden. Ja, precis. Ja, det var det. Men äh, 81 när det kom en, mm. en, en arbetstidsförkortning på räddningstjänsten så då rasade ju pelsbranschen samtidigt ja. som man fick jobb på alltså, heltidsjobb. Då, så ja. att det var ytterligare ett balansskal ja, och, och så var det fortsatt. Oh. Ja, men det ja. hör man rätt ofta tycker jag man pratar med folk så där som som schlumpen. ja, det är slumpen men frågan är mycket slump det är om det är något, någon eller något som, som styr. Nej, det. men och sen är det så här, jag menar du, jag, bara du, när du blev brandchef eller räddningschef. Då heter det räddningschef. Räddning, ja, det är räddningschef, ju räddningschef det, det var ju en ganska då då du genomförde ganska stora förändringar eller hur? Alltså vad gäller hur man, hur man ska se på sitt yrke och, och, och tid och allt alltså, det var ju, det var ju en, det var en ganska tuff uppgift. Det var, det var ju spännande alltså, 2008 då framåt och, och jag menar, en av höjdpunkterna då det är ju att vi 2015 fick eh, årets strandningsbro utav strandningstidningen. Alltså, då hade vi gjort någonting. Eller mm. mm. hur? Man mm. liksom alltså för det här. Alltså, mm. Det var ju tuffa tider då också. Vi ja. hade ju ett underskott som gjorde att vi minskade den styrkan och lite ja. sånt här. Och sen, sen jobbar vi ju länsgemensamt gemensamt i det breda uppdraget. Ja, som vi säger. Det. Och, det, och det gör man ju än idag ja. och vidareutvecklar idag. Ja. Mm. Så att nej, det känns. Nej, jag är rätt nöjd. Men du. Om man pratar då din, din profession som räddningstjänsten. Så är det ju ett sådär, det är ett ganska tufft jobb. Alltså det, är ju, det, det vi, det vi, det vi liksom allmänheten tänker på Det är ju liksom tut och sprut Alltså den mm, akuta absolut. verksamheten mm. Och det är klart att när man, Brandkåren är ju nästan alltid Först fram, eller hur? Eller? Ja, och ambulans och brandkåren, ambulans och, brandkåren. Så. Mm. Och, och, och, och det är klart att när man, Då får man kanske underhandsinformation När man är på väg fram och så, vet, och så vet man att det, det kanske är det kanske är barn inblandade Och mm. sådana här saker alltså hur, hur Hur hanterar man sånt? Jag tycker det är otäckt när man läser om det i tidningarna liksom. mm. Alltså blir verkligen illa så, hur, hur, hur, så Är det där någonting som man har Är det något som du liksom Samlar man på så bär med sig Genom ja. livet eller kan man tanka av Eller förstår du Det är du få... nog ganska individuellt. det. Där. Alltså ja. jag, jag tycker att jag har klarat det ganska bra. Och Sen ja. alltså, har vi ju utvecklat också den biten. Alltså, mm. det, det var annorlunda när, vi, ja. när jag började. Kan jag säga. Men, ja. alltså, att vi, vi följer upp internt själva. Idag har vi ju även möjligheter i, i länet med kamratstöd och, och, och så vid, ja. i större händelser. Mm. Eh, och att man själv går igenom med gruppen alltså, även då alla blådjusverksamheter och de som varit inblandade går, i, går ihop. För, för givetvis, alltså, man är ju inte oberörd. Det är ju omöjligt men i själva den situationen så går man ju ofta in i, eller går man ju in i ja, då blir man ja, proffs mm. liksom, då, är man, så, då är det yrket som ja, gäller liksom. då är det ju det som gäller sen är utvis så vissa saker när du säger det, alltså barn, ungdomar ja. eh, om man tittar på olyckor så de flesta om man nu kallar det olycka så, med dödlig utgång det är ju självmord ja. som ja. är ett stort problem ja. då. Mm. och det är, det är så onödigt mm. ja. och det kan ju Ja. Det, det, alltså det berör ju. Ja. Sen har jag jobbat mycket inom, inom kris alltså bearbetningssidan krisbearbetningssidan som kallas POS som idag. Mm. Ja, just det. Ja. E, har jag varit engagerad hela tiden. Och det, har ju, det är ju den mjuka delen av räddningstjänsterna. Ja. Alltså jag, jag är inte riktigt den där... Ja, du är inte eh, klintan på något sätt? Nej, inte den där... Alltså, alltså, det har man, man har ju haft en operativa period ja, i ja, sitt ja, liv. Ja, alltså där ja, där det är allt ja. vad det ska mm. klippas i bilarna. Ja, mm. Men just den mjuka sidan äh, har de senaste... Ja descend <laughs> oh. <laughs> Mm. Men det är ju viktigt det är en det är ju en, är en viktig, viktig del av det är de det tillför. Vi tillför ja, till Greta och Gustav ja, som vi brukar ja, säga. att ja, mm. de vi ska ha i fokus. Men jag tänker brandmän som som anställs idag de får ju de har ju utbildning. De, de utbildas ju även i de här mjuka bitarna. Det är inte bara liksom att släcka jag har och, rätt och klippa. I det alltså, är så som jag anställde så. Nej nej, du kommer liksom, inte. Det var butikare och sen så. Helt, ja, ja. man är så så så anställs så även deltidsbrandmän idag. Ja. Utifrån alltså deltidsbrandmän de har ju ett ett ett annat yrke i botten. Ja precis. Ja. Det är precis samma, samma. anställningsförhållande ja, idag kan mm, man säga. Mm. Men jag brukar raljera lite själv så att alltså mm. för, först gick man på sådana som var praktiskt lagda. Där det var mm. bilmekaniker. Sen kom det in ett gäng vältränade idrottsmän. Mm. Och idag när vi anställer så går vi på kompetens. Det, eh, mm. Men äm, så, mm. så, så, så är det ju lite. Idag, idag, rätt idag, rätt anställs, idag anställs, ju, anställs ju inga heltidsblandmän utan att de har... En bra ja, precis, Så, är det. Så, är det. Mm. Så det har ju blivit bättre. Ja. Mm. Ni lyssnar på fredagsförallan morgontid i Radio Trosho med Johanna Lind och Janne Holmbom. Och vi har Berrafång, Bertil Fång. Det är ingen som säger Bertil. I, i, alltså, i yrket ofta så, ja, så blir det Bertil. Bertil ja. Fast eh, annars så är det ju oftast Bertil ja. ja. mm. Och Bertil slutar idag, eller går i pension efter 40 år i Transkommun. Och det här är ju liksom, det, det är ju lätt intressant. Det här, det, man kan brukar säga trotjänare sådär. Mm. Eh, och det är klart att om man tänker, tänk om alla anställda var, som man ville ha kvar, <laughs> var kvar så länge var O oerhört mycket pengar företagen Och organisationerna skulle tjäna För det är klart att det kostar ju Det kostar att lära upp nya Det kostar att rekrytera och alltihopa så där. Och ändå finns det liksom någon. någon, någon, någon det man förr så hoppjärka så, så är det nästan så att nu tittar man och ser CV ja men här är en som har järkat lite, det är mm, bra liksom mm. varit lite runt sådär, va? eh, men jag tror att, att man får liksom inte glömma bort trokärnarna för det, för det finns ju en jävles kunskap, det är klart mm. att man har varit med, man vet ju eh, och, och så, det, så det, det lägger vi lite fokus på och vi har en annan trokärnare, ja bara 25 år det är ju ingenting, hon är ju junior hon sitter, hon sitter i Spanien och väntar på att vi ska ringa henne ja. men det gör vi inte riktigt du får lugna dig lite Ann-Marie sådär va för vi ska prata lite mer med Bera också. Eh, men jag tänkte, Bera du är ju en stor Cornelis-fan. Det är någonting som du och jag har verkligen gemensamt. Och, och, och så fick du, han fick ju faktiskt önska, vi brukar mm. inte göra så, med men han, eller, det, var han, ett krav. Så, det var ett krav. Alltså. Ja. Ja. Mm. Och då är det så här, och det, här, det är så roligt för du önskar, bland annat önskar du sjuttonde balladen som är fantastiskt visa av Taube. Som är ja, det är ju några husgudar ja. och då, då tänkte jag, jag blandade ihop allihopa ja. bara För att ni spelar ju så lite visa i det här, ja. I ja, ja det här får jag inte, hon blir förbannad Hon att ja, spela det. tjejer hela tiden ja, det det om, om vi går åldersmässigt Då ja. är ju Bellman, Tom och ja. Cornelis då. Ja. Sen kommer ju Fredrik Åkest Det finns ja. många, men det är just mm. de där tre Och då, då slår jag ihop det, ja, men det är bra. Och det är så intressant för, att, för äh, Cornelis han gjorde en, han gjorde en Tågplatta där han, där han tolkade. Han sitter mm, naken mm. med här på första sidan, mm. eller på omslaget mm. också. Och På den tiden, då hade han sitt kontor på Gyllenefreden. Mm. Första bordet till höger. <laughs> och hans, hans manager var Sid Jansson på den tiden. En, ja, många kommer ihåg honom om han hade. Han gick, det var inte så länge sedan mm. CD-port faktiskt. Och de där, de, de, de liksom, de satt ju där och hade bolagsstämma med sex år hela tiden där mm. på bordet. Men till bordet. till vänster, där satt gubben. Alltså Evert Tåb med sitt entourage. Och Cornelius har berättat att han var jäkligt nervös när hans Tåbplatta hade släpptes. För han visste liksom inte vad ska Evert tycka om det här. För det var ju liksom nytolkningar verkligen. Så när han satt där på Gyllenefreden så kände han en arm som lades på hans axel och så hörde han att att och det här var innan Star Wars. Så det kunde inte vara Darth Vader. Och så säger, så säger Tob Mycket bra! Mycket bra! Och sen gick han och satte sig igen va? Och Cornelis har sagt att han under hela sitt liv så förstod han aldrig om Tob tyckte att det var bra eller att han var enormt ironisk. Men här kommer i varje fall sjuttonde balladen med Cornelis. Jag tycker den är asbra. Det kostar på att hålla fred gud vet med den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet men mördar mig lundom med sin tunga det kostar på och dricker stolt min edla sång till Kallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Och Johanna Lee. Yes. Hörru, vad heter du? Skulle vi, ska vi ringa Spanien? Ja, nu också. ringer vi Spanien. Har vi något telefonnummer? Då? Ja då, har du en telefon? Ja, jag ska plocka fram men Vi kan inte ropa telefonnummer, så kommer alla ringa till, till. Du får skriva på en lapp. <laughs> ja, jag fan. Ja, jag det. Men... <laughs> vad förbereder Det står där uppe. Kommer... <laughs> <laughs> men bara. Vad, vad, tyckte Nej, om den nu vad tyckte du om den här nu då? Vad tyckte du om den där bara? Nej, fantastisk tolkning av Tobs skjutande balladen. Det är, all texten och alltihopa, det är en av mina favoriter. Ja, jag måste hålla med dig. Det, det är fantastiskt bra. Då, om, du, om du skulle sätta ner Cornelis topp tre, vilka skulle det bli då? Tar du låten då också? Eller? Aj, jag gör ju det faktiskt. Att jag kunde ta med dig, då, det är ju Fredrik Åkare och mm. Cecilia aj, Lind. Aj, och sen... Um, hon är faktiskt 17 år då. Eller hon fyller 16, snart, 16. Hon, hon 16. Snart, snart, snart Men det är någonting med 16 år. För det är många ha. sånger som handlar om ja, 16 det år. 16. Ja, mm. no, okay. ja, ja, det, det var är gränsvärda. Sen finns det några sådana här halvår det är heter den halvby ja, Alltså det är ju texten ja, lite i allt. Det är ju inte så gertig. Nej, ja, men den är cool alltså. Ja så är det. Jag spelar jönköping så jag jönköping ja. Kom tältet förstår jag. Den vågar inte spela jönköping. <laughs> Frisyr kom ja, ja. Hur går det med nuffrarna? Ja men då nu ska jag ringa här och mm. det är inte säkert att de svarar. Jag jag. Nu, ska vi det. vem vi vem ringer vi till nu? Då? Men nu ringer vi ju till Ann-Marie Jungrén. Mm. Som har jobbat 25 år eh, ja. inom kommunen. Och hon är ju enhetschef idag i statshuset för service. Eh... Junior, nu ringer så att ah, det. Är ser det. Främt, så. Ah. Hon vill ju så gärna vara med och använda nu, nu kommer du med i raden, marie Jag ska koppla in det här. Häng kvar bara. Ja, vilken är telefonen? Jag vet inte så. Hallå? Ja. Hej! -Marie. Hallå. Hej, Almarie! Hallå. Hej, god morgon! Hallå. Hey Ann Hej Anna Marie, du är med live i radion. Var, var är du någonstans? Ja, just nu medvinner jag med på Aha, på sjön, Ja, här är det snö. Ja, här är det snö faktiskt. det Så var det på morgonen här att det var lite snö i, i träna och runt omkring där. Ja. Men här har vi 22 grader i exempelvis Ågan och så. Ja. ja. det låter faktiskt rätt ja. rätt gött. Du Anna Marie, vi sitter ju här i lilla studion med med Bertil Fong som du känner mycket väl. Jajamän. Jag har jobbat jobbat länge. Han har jobbat 40 år och vi, vi kom fram till att du har jobbat i 25 år. Stämmer det? Nej, jag måste faktiskt redigera det lite. <laughs> Vad fick vi det från Janne? Du, det sa du förra programmet jag. Nej men säga det här. Det är faktiskt mitt 36 år. Jag började nu. Jag... Är det sant? Va? Ja. Men då får du fan uppdatera din Linkedin. Du, ja, jag, vet. jag vet inte vad det är som har hänt men <skratt> Att, för... du, Det här är ju Ann-Marie Ljunggren i ett nötskal. Ja, ja. Men det, 36 ah, år, men började du när du var typ nio år ah. eller var? <skratt> nej, vad? <gullig> <skratt> ja, ja, nej, jag var gullig Nej, Ja, jag blir ju faktiskt fem, fem år i år då. Okej. Okay. jag har ah. ett helt år kvar nästan innan jag har ah. Men jag började faktiskt när jag var 19 år på griftegården. Ah. Du började på griftegården? Som dögrävare eller? Jag grävare och jag jobbar även in i krematoriet och vi och handlade de nya områden och han grävde gravar ibland ute på Nej. Lindros och Säby och jag, en sommar var jag helt själv ute i Säby och höll tog hand om den. Det Men tror man ju inte med dem. Det tror man inte med dem naglarna. Lätt. Nej, det kan man inte tro, men så är sanningen. Men vad fick du att börja jobba där? Var, var, hur kom det? Så vi pratade om det här med bananskalen innan, att man bara halkar ja, in. Var det så för dig ja. med då? Ja, det var det faktiskt. Alltså, jag började att städa på Griftergården och parkförvaltningen, mellan 6 och 7 klass. Ja, ja okej. Okay att uh, hon stod för kontraktet och jag städade och hon uh, var med mig och försörjde mig. Uh -huh. Jag hade bestämt mig att jag skulle åka till England. Ja. <laughs> den kom. Till. Då kom jag låg dit och plugga och uh -huh. mina föräldrar hade inte så mycket pengar. Uh -huh. Så att jag uh, sommarjobbade och sen på den vägen var det att de frågade mig om jag ville jobba ute då på den en sommar då mellan åtan och nian. Men, men vänta nu. Och, uh, ann vänta oh. nu. Började din karriär i Tranås kommun i, genom ett stort bedrägeri, alltså? <laughs> det är ju hur, hur främst som helst, <laughs> va? När jag träffar, när, när, och sen då? Sen var så det, till nionde klass så... Kommer du iväg till England? Ja, vi åkte till England, så Bergdahl och jag. Underbart. Vi pluggade i England. under underbart. Vad ja, kul. Vad roligt. Ja. Va? Vad häftigt. Då jag jobbar, sommarjobbar och sen gymnasiet hela den vägen. Så jobbade jag på griftegården. Och uh -huh. på Tostad faktiskt. Så, på onsdagar och fredagar och uh -huh. ja, uh -huh. Och sen, och, ja, sen bara gled på. Jag slutade skolan. Jobbade på Systembolaget åtta månader. Och sen så var det en vecka på ett ALU hette det förr i tiden. Det var ungefär som Arbetscentrum i idag. Ja just det. Äh, här de under, så jag var med en vecka där och, och hjälpte till och administrerade. Så jag ringde Stiklärn inte mig som var chef på Griftegården. Ja. Frågade om inte jag kunde tänka mig att eh, jobba säsong på Griftegården. Då jobbade man ifrån april till, till eh, november då. Ja just det. Mm. Eh, till kärlen kom. Ja varför inte, varför inte? <laughs> ja, men då, och då skulle du också vara dögrävare eller vad, vad var det som då? Ja, det var, då, det, var, det var då jag började liksom och ja, jobbade i säsong helt enkelt där och fick vara med och göra allting där på kyrkogården då. Och sen var man hemma och stämplade på vintrarna och det var lite jobbigt. Ja. Så att efter några år där så kände jag att äh, det blev faktiskt jobbledigt på Via och Gata. Ja. Och då var Håkan Kristus som skulle göra lumpen. <laughs> <skrater. <skrater> Bara det att, att han har gjort lumpen. Jag vet inte hur kul ja. <skrater> Jag skulle göra lumpen så här. Man skulle ju vara borta det var månader. antal månader och ja. och jag tänkte ja ah, men det är härligt ett jobb även på vintern så jag sökte det här jobbet på projektering eh då ja. Och fick ju detta, men <skrater> åt fan fick det. Inte. <skrater> <skrater> Nej. No det jag det jag tänkte väl vad fan där har varit helt dom. Ja. ja, ja. Vad gjorde men gjorde niamma honom det. då? Ja, men de har, nej, men dammas. Nej men alltså vi var kvar det här. Det var så himla roligt med en tjej. Det var, jag var första tjejen som jobbade där. ute i de här uh, ja, vi gör ja, där. Vi var ju på möten sedan då så vi Föregångare, va vet du? Ja, härligt, ja. Ja. ja så att eh uh, de, de de hade ett jobb till honom nere på, på Nick till honom, så att, det var ju lite komiskt faktiskt, så snabbt om och eller bananskal, vad det heter Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> ah, men. Ah, var att, härligt så, Där jobbade jag ju ganska många år sedan och, som, i nätlaget där, så att, jag var faktiskt också den första som gick hela vägsträckan eh, förbi farten Höganloft helt enkelt, jaha att, väg mitt och eh, eh, ja, fick vara med ända fram till färdigväg då Jaha, vad kantor. kul! Att vi släpade runt på mätningsutrustningar och byggde mätpunkter i skogen där och, och fixade till då så att de kunde börja röja skog då från början. Och, det, är ja, ja, men det är, det. Men men, jag, jag, vi är helt... Jag tänkte att gapar av det, var det var spännande man alltså. är. Ja. För jag tänker ja, det är ju ja. väldigt långt ifrån det du gör idag. Då är du ju riktig kontorsrotta, höll jag på att säga. Ja, och det är ju det jag är för egentligen. Ja. Jag gick ju den linjen så att hade någon sagt till mig då när jag gick ut gymnasiet att du kommer jobba som administrativ chef ja. om så många år, då hade jag bara grattat för det var väl det minsta jag tänkte mig att jag skulle göra. Ja, ah, du ser. Min, mitt mål var faktiskt från början var det så här återsöka eller florist. Ja, florist. Jag är fortfarande väldigt, jag tycker väldigt mycket om blommor och gör mycket arrangemang själv och sådär och, och den ligger kvar. Men uh -huh. den var faktiskt min tanke att alltså jag hade ju velat bli tillåt. Jag var wow. så bra och gjorde riktigt. Nej, vad coolt! Är du sant? Ja, då är det fält och ja, jajamän, men jag har ett fel på ena ögat som gjorde att jag inte kunde... Ja, vad skit också! Han klappade mig på axeln och så att flitta lilla, du kommer inte ens upp till flygleda tornet Så att den lärgade ah. den. Ah. <laughs> Nej, ja, det var väl typiskt. Men, ah. eh, då satte jag en motstift i stället och stödde lite roadracing och, och kjödde lite i några år. Det va? äh, vad roligt. Du verkar ha liksom ja. gjort följt ditt hjärta och <hört> hoppat på saker som bara har känts ja. bra i stunden. Ja, och sen har jag faktiskt haft turen att jag har haft fantastiska mentorer under resans gång som har trott på mig på kom fråns kommun och det är ju oerhört glad för. Ja, ja vilka har det varit? Berätta vad vad är det ja. har varit för personer? Ja, men framförallt måste jag säga att Stig Klein var ju den som gjorde att han ringde upp mig och att jag kom in på Tarnås kommun och började den banan. Sen har vi ju Conny då, eh, Rosén, som jobbade på bygg- och, och mätnings, som var ja. där på byg mätningsområdet lite grann och sådär. Då. Ja. Han, eh, det var ju han som egentligen fick mig att eh, han tillfrågade mig om jag kunde tänka mig att vara... Eh, vikariet, byggnadsnämnden från kontoret ja. och det var faktiskt den, då, ungefär den 25 åren när jag började där så jag har väl blivit något av på LinkedIn antagligen ja. att, och sen är det ju då också då Lars Erik Gustafsson som var min vi delade 19, 2007 när jag började på kansli som kansli då ja. alltså, och man sekretarerade Uh, han uh, och jag skulle dela på den tjänsten men han tyckte att jag klarade det så himla bra själv så att uh, ja. <laughs> han uh, ja jag skötte alltihopa då jag, jag skötte även då svå där och så hade jag hela kansliet och så där jag har idag kan man säga då men uh. jag skötte då alltihopa uh. Och, uh, och givetvis själv han har ju varit fantastisk under de här 13 åren som jag har uh, jobbat med honom uh. helt manigledare och uh, stötepelare och uh, inte rätt för att briefa både negativt och positivt. och Så att, han har ju varit fantastisk, det måste jag säga. Ja, men det är viktigt det här med, med förebild. Berra, vad, vad har du haft några i, i när, när du började? Har du haft några förebilder och mentorer? Jaha, ja, nu tycker Janne att så som säger Janne Holmbom har vi för den. Men ja, du får nu. faktiskt välja själv. Ja, alltså det är ju ett antal i under resans gång ja. så. Och sen, alltså, jag, har ju, jag har ju min företrädare och tacka för mycket han satsade ja. på mig så ja. och, och sen det fanns det ju några andra också som i ledningen där som, som jag ska inte nämna någon tror jag inte Nej. utan ja, det är ju team. Ja precis. Ja, men det är viktigt det här att, ja. att känna att man ja. blir sedd och att någon tror på den. Det är otroligt viktigt för, för om det inte blir så, det behöver inte alltid vara så mycket. Men motsatsen att man inte blir sedd eller tror på kan ju vara förödande för mm. människor att inte våga ta ja, för verkligen. sig. Eller vad säger du Ann-Marie? Absolut. Absolut, det är ju, det är ju både och, och Det har jag väl också haft en ganska stor stösterpillare både i mina föräldrar. Min pappa följde mig, jag har ju är ju många, många år då på elitnummer. Ja, var dessutom. Det. Ja. var 12 år och slog jag faktiskt svensk rekord på JSM. Ja, oh. oh, cool. Ja, alltså, har du förstår det. Då fick jag du... 100 du... kronor av min pappa. Ja, ja det, det var du värd. Ja. ja, det var småländskt. Ja. Ja. Men du, det är helt ja. otroligt. Jag menar, du är, liksom, du är ju typ lite mer än 27-bast och så har du redan jobbat i 36 år. Jag räknar ju ut att du kommer ju, fan, att jobbat i 46, 47, 48 år eller sånt där när du går i pension. Det är inte klokt. Men jag kommer med sina 40 år och nej, att nej, bara jag har Jag kan jag ju också säga så alltså, i, i, i den jobbet jag hade som redningschef. Mm. så måste jag också faktiskt nu försöka lite grann här men det, måste jag också nämna Kjell då i mm. det läget för att ja. Kjell och jag var rätt, har varit ha varit hela den resan mm. det, för det gick ju över en, en natt egentligen när mm. man fick det jobbet och, mm. och att sig in i allting så att vi uh, vi avslutar ju då, en lite förstärkt lunch ja, det han, gör ni äh, rätt. Ja. Och han går ju hemma snart också. Ja, absolut ja. av Får gamla gubbarna på kommunen? Det är väl ja. skönt för dem. Ja, det tror jag. Ja. det är bra. Det är, det är. Jag tror det. Ja. Så kommer de unga tjejerna som Annmarie tar. Annmarie och de tar över ja. Ja, ja, det ja. låter bra. Ja. Men du, jag ska börja fråga er båda två. Men vad är det som har fått er liksom att, att, att fortsätta? Det har säkert dykt upp möjligheter utanför kommunen. men Vad är det som har fått er att hålla kvar? liksom Ja, alltså framförallt är det väl det här att man har fått de här utmaningarna med jämna mellanrum, alltså byta förvaltning så som jag har gjort det, från griftergården till plan och bygg, gata mm. via. Mm. Eh, ja, miljö och hälsa var jag 15 år på då innan jag var, eh, fick frågan om 2007 då mm. om det här karriäret. Alltså det har ju varit olika saker som har gjort att Mm. när man har varit på väg kanske att tänka att jag ska nog göra någonting nytt. Och mm. så att, nej, då har liksom jag fått en fråga om har du lust att göra det här du, kan du tänka dig att hjälpa till med det här det har ju liksom blivit en utveckling hela tiden Alltså ja. det är samma arbetsgivare men inte samma uppgifter liksom. Men det är det som nej. är så främst men kommer jag. Ja. ja och som OEM, du har ju många olika sådana koncerner där du kan variera och byta liksom, och, och, och, och ha den här karriärstegen och det har ja. ju ja. varit en fantastisk förmån Ja. Han har ju blivit väldigt allmän utbildad måste mm. jag säga. Mm. Mm. Men, du, men jag har, en, jag har en, en viktig fråga till dig, Ann-Marie. Äh, var, var hittar du ditt goda humör? Oj. För, eller, äh, visst är det så? håller inte mer med att Ann-Marie ja, är absolut. nästan alltid på jävligt bra humör. Ja, det är en frisk fläkt. Man blir ja. glad. Och så är det, det sa vi om bär också. Eller? Det är ju båda två. Ja, ja, det, ja men... Jag har svårt att se negativa saker. Jag, jag ser ofta väldigt, väldigt positivt. Och min mamma och pappa var exakt likadana. Så att väldigt mycket är nog med för, tror jag. Mm. Att man sprättar och är glad. Och det gör dagen mycket enklare. Och man ser väldigt positivt på saker och ting. Och ja, ett drivet mål med att liksom, ja... Jag vet inte. Ja, det men är det, är det är härligt. Ja, men det här tycker Det är viktigt. Ja. Ja. Va, vad ska du göra idag, Ann-Marie? Idag ska jag gå på marknad. Jag ska promenera upp i en liten bit, upp, ganska så brant upp i bergen. Här har jag en liten by som heter Arroja de la Miel. Där är min bymarknad. Så mm. där ska jag gå en stund. Vad ska du köpa sen, då? Vad ska du handla? Vad är ja, du på jakt efter? Jag och grönsaker framför allt. Och, och sen ska jag titta lite till barnbarnen. Jag har ju snart sju barnbarn. Ah, Åh ja, här oh, vad det. härligt! Ja. ja det är härligt att ja, koppla lite och sen ska jag nog promonera hem och sen ska vi nog spela golf jag Alltså den ah, dagen den, det, den låter faktiskt det, rätt gött Jag, Men, ja. du, för, för jag, jag, jag bestämmer här och nu att vi ska ha ett program där vi har ann i studion för alltså, hennes livsresa måste vi bara ja, få vi prata måste, lite ja, vi mer om så det, det blir så fnuttigt ja, Du slipper inte undan ann -Marie. du ah, måste ja. komma hit också men du, Ann-Marie, Ola och, och Ona Servesa, jag, jag kan jättemycket ord på spanska. <laughs> <Allå, ego. laughs> Skötte om dig och, och, och hälsade dina och ha det riktigt skönt där nere nu. Då. Och tack snälla för att du fick ringa. Ja, ja tack, Bara, ja, tack själva. Ja, tack för presenten. Ja, har det så gott. Ja, det Hej. Hejdå. Hej då. Hej hej. Märk hur vår skugga Märk Movits, mon frär Inom ett mörker sig slutar Hur guld och pörper I skoveln där Byts till guld och klutar in kärkorun från sin brusande elv. älv. Hur tråkigt att bryta i den här vackra visan. Ja, men alltså det här bara det här är ju en utav jag håller med det här, den här och jag tycker han gör den så alltså jävla bra alltså. ja. Det är nog Björn Jison Lind som spelar flöjt och jag tänka vad. är säkert. Och det är helt fantastiskt låt. Alla visa. Ja. Och här har du då, här är det nästa, då. Här, här är ju hur Cornelis tolkar Bellman ja. mm. Och den här är ju en låt som är oerhört tolkad av många. Mm. Och, och, och vi kan ju göra så att jag, jag tar och petar över en annan snubbe så får ni lyssna på den Då, jag, då drar jag upp lite också så vi har. Kommer nästa gubbe här. Det tar lite tid, men stan går den igång. Helt annorlunda! Märk hur vår skugga Märk modigt, mon frère Inom ett mörker Säg slut Där är Fred Åkers röp. Han har ett enormt mm. röstspektra, så han. Hur i skaven där den här är lite mer tidstypisk kan man tycka på något sätt. Att han, han, han lägger inte så mycket egen färg i det här egentligen. från utan... sin mm. De var, blev ju såta ovänner. Vad handlade det om? Var det pengar eller? Det, nej, det handlade om att Fred ville, ville spela in Cornelius låtar egentligen. Ah, det var där det okay. började. Ah. Och han var ju okrönt konung till ah, Cornelius ah, Och det var ju Fred som det gick inte Så han bet sig jävla jävlar i tungan ja, flera gånger ja, att han ja. gjorde det ja. Ja. Men den här den är helt okej okay också. Men Kajsa, Stin och Jack turnerar ihop nu. Det tycker aha. jag är häftigt. Ja, så, är så barnen ja, har ja, rått till ja, ja, ja, och, ja, och ja, ja. ja, verkligen. Ska vi ta ska vi ta en till då? Ja, ta den sista, den tror jag. Ja, den sista ja alla ja, okay, ja. finns så många som här. Den här är ju den som alla gillar på något sätt tror jag. Mm. hör det är ju liksom helt annan Ja, men det är helt annan tidsålder ja, den aha. här är bra. Oj, oj. Så jävla bra den lite Nej, det oh. är bättre än Karin Nej Ja, <här> ah, nästan ah. Ah. Kan vi få lite mer eko? Ja, <här> <Shh. här> ah, gör det bra Alltså det som är så roligt med den här ja. När man såg Ebba Grön 1978 På Musikverket I, i Stockholm så tänkte man ju Den där kan han kan ju inte sjunga Nej väl, så är alltså, det Det finns ju en del som men, kan sjunga fast de inte kan Men det här är ju fruktansvärt ja, ja. alltså. Den får man ju faktiskt till. Ska vi höra hur, hur, hur grabben Tolkar farsans låt eller ja, nej, det inte det. Farsans låt, förlåt, utan, nej, utan det... Sven Berg, Evertz, ja. Grab, Tolka Bellman, så är det Märk hur vår skugga, märk mål i spåkär så typiskt Sven Berg, Bertil Tobbe Hill? Ja, finns det är ju... Ja. Man ser du hur han står dåsta... så ja, här Jag gillar honom också här alltså, ah. alltså. Han, han verkar dessutom vara en hedersman, ja. eller hur? Han är, ju, han är väl helt blind i stort sett nu, ah, tror jag. Ja. Så alltså, det är inte mycket han ser Han tolkade Lisa Nilsson i, Så mycket bättre alltså, oh, är också, Vad ja, bra ja, ja. Och hon Miriam De ja. blev väl liksom ja. på ja, det, det var lite olika Något Hon, haft... hon svor mer Under en timme <laughs> än vad Sven Bertil har gjort I <laughs> ett helt liv tror jag <laughs> Stackars jävel <laughs> <laughs> Okej, ska vi ta en tjej också Ja, ja ska ni säga då Ja, jag var bara så förvånad <skratt> Jag tycker det så kul när ja. ja. ja. man jobbat fram Hur har har tänkt Märk hur vår skugga Märk hon också bra ja, Det blir ett ja. helt annat Aa. Samma Aa. låt, alltså, man kan ju sitta Det finns för mycket som helst på Spotify Jag har bara valt några sådär Som jag tyckte liksom är. Men samtidigt är det såhär Det är liksom, den som riktigt skakker är för här, Det är ju CMB själv <laughs> Alltså vilken fantastisk Aa. låt Alltså Just den där, den uppgången mm. Den är sådär han jag får stå ja. Ska vi ta en, en som kanske är Den mest skolade rösten Ska ni få höra nu också mm. alltså, Men som jag tycker han gör det så jävla bra För det, det låter så oskolat Och det, det är främst den här det, det, det är den sista jag lovar Johanna Nej men jag tycker jag Johanna att yes, Nej på det J gör jag inte det Nej, Jag tycker det här är fantastiskt ja, Vi kan lyssna lite till på Sofia kom så jag så då slutar de sjunga bara därför. Aklänktans och bort Det finns de här det, det är lite så folk. Är. Alltså lite folk på det, Där alltså. är tid och död, en skönhet och ful, Till ett, på texten. Alltså... Men jag tänkte på jag tänkte på att det man kan väl inte dög det här Vi får väl av med ursäkt för det tänkte jag så. Men nej nej jag nej. vet inte eh, men man kan ju ta det då. Förstår ja, man och så. Ja, mm. så. Men men äh, Almar jobbar det. Ja. Det är så då sa man det. Ja eller hur? Ja, precis. Det är lite Bellmanskt. Då då jobbade, <laughs> <laughs> Samtidigt som Bellman härjade i och jobbar <laughs> Almar i på driftsgården Nu ska vi ska vi stanna precis annars då. Är en kvinna? Nej, det är faktiskt en man. Helt annorlunda, eller hur? Han var väldigt stor att ta den här killen. Märk hur vår skugga märk måvits man frä. Jättesvårt. Inom ett mörker sig sluta. Hörrni vad teatralt det är. Hur guld och pörr men Körberg, nej. nej Nej, men det var bra just det Han spelade Om jag minns rätt, jag kan ha fel Men han spelade ja. eh, Fantomen på operan i Sverige, tror jag Ja, han, Ladesan, Anders Mikael Salsson ja, ja, han, han har ju en fantastisk röst ja. Men hur han liksom har gått in i roll här på så sätt Han pratar ju ganska Tantomen gjorde han fantastiskt bra. Han var på en det tre det. gånger. Alltså, ja, menar du? Ja, är bästa utbildning då i Stockholm. Oh, när den gick där. Ja, ah, det, det, visst är det. Ja, ah, men bra musik. Ah, det kan man göra mycket med. Absolut. Ah. Alltså, det är kul. Man, vi skulle kunna ha en frälsframm med väldigt hyggt. En låt och sådär liksom. Ah. Ja, det är jättespännande. Så. Skulle kunna vara någon annan skådespelare också. Skulle kunna vara lite, lite ryckad Wolffish på ett sätt. Ja, men det är det någon annan jag tänker på? Fan vad bra det Fan vad bra text det Ja men det här, det här var bra. Ser du? Ja men apropå Mikael Samuelsson. Oj. Nu kör vi Ingel. Ja, jag kör lite så ja. sådär, bara för att det, det känns lite Mikael Samuelsson spelade Phantom på operan. Jag var ju ja. också på den jag tror, mm. två gånger. Jag gick, vi gick i högstadiet i ja. någonting och var äh, så tagen av musikalen och, och ja. gestaltningen och gåtan kring fantomen. Ja. Och så sitter vi hemma sen en kväll, jag och mamma tittar på Rederiet och, ja, och mamma var den ofta. jag han spelar inte fanns Fantomen ja. inte fantomen på operan ja, just det, och det var liksom det var det bästa sättet att bara ta död på allt man stryk. bara va han lönfet kuper man tack det försvann ja, det var ja. inte skiva mer vill inte se musikalen mer det var äh, han var ju bara en en som alla andra ja ja det är det är det, det är en, en pesh Oh, det, är <skratt> du, bara... det är inte lätt att vara man. Nej, det, är, Nej. det är tufft. Vi har, vi har äter... blickarna på oss hela oh, tiden. Det är vi äter oss med blickar. <skratt> ja, vi. <skratt> vi, vi, vi har ju haft Anmarie marie Ljung via telefonen från mm. Spanien. 25 år. Pff, 36, 36 år. år va? Och, och, och, och Bertil Fong som går i pension idag efter 40 år i, i trogen tjänst till, i uh, Trons kommun. Och, och många år inom räddningstjänsten eller brannkorn eller vad man nu ska säga för någonting. Men du, du slutade ju verkligen liksom med, med, med, jag ska inte säga den finaste tjänsten, men den högsta tjänsten som man kan ha, det högsta ämbetet man kan ha som tjänsteman i Tronskommun, eller hur? Ja, oh, det blev ju så, utav olika orsaker eller ja, En orsak. sån där oh. jävla bananskål till. Ah, ja, det var ju det sista ah. <laughs> <laughs> Och Ja, det Ska vi, säga, ska vi säga, berätta vad det var. var. Ah, jag, jag fick ju frågan från kommunalrådet då om jag kunde gå in som TF-kommundirektör. Ja. Eh, rekryteringen av min efterträdare som redningschef var klar. Så vi tidigare la den två månader. Inga, mm. Inget dramatiskt ah, ja. alls i det. Ah, ja. och jag var ju hans chef i, i, i det nya. Så att, ja, just det. Ja. Men eh, det har varit spännande avslutning. och En, ah. en fantastisk avslutning. Mm. Egentligen, med ah. Jag påstå att gå in. och, Jag har ju... <coughs> hela tiden varit intresserad av sådana frågor alltså det blir ju mycket politik det blir ja. politiska möten och jag har ju faktiskt ett förflutet som politiker Ja, just det är mm. ett parti som kort... inte finns längre folkpartiet ja precis det fast knappt eller men <laughs> <laughs> men uh... Ja. Så, ja så, så det var lite liksom, ja. ja, så ja. Att, nej, det har varit oerhört inspirerande avslutning. Det blev en jättebra avslutning faktiskt. Ja, var kul. Ja, men det jag har jag förstått också. Ja, trivs så, jag tänkte så, här, alltså det är så där, eh, orten, en ortsattraktivitet det är, det är, liksom summan av de möten man gör och den upplevelse man har i orten och, och, och, och med Lennart och jag. Vi var spelade på trafikantens dag eller något sånt där. Mm. Det, tror jag, i Trånas. Mm. Och så står vi där, kallt som fan var det på morgonen där, när vi är vid järnvistation. Och vem kommer och hälsar oss välkomna till Trano som inte kommundirektör Bertil Jag yeah. Tyckte det var så himla trevligt. Sådär, det var liksom precis, bara det var andra dagar. Ja, ja, ja, ja, men det var jättetrevligt. känna så, men gud vad, vad trevligt. Och Lennart såhär, vem var det där? Det, det, det var kom han och på oss? Ja, visst. Ja, så åt honom. Nej, <laughs> <laughs> <laughs> Nej men och så, och det, det där är det lite, lite Bertil Fonget i ett nötskall, tror jag. Ja, det är så, så viktigt. Faktiskt. Och det, det vill jag skicka med dig, för vi vet inte när vi ses nästa gång, men under de åren som jag jobbade med kommunen och även, jag är ju Tranåsbor och känner mycket folk, så jag bara positivt ja, om dig kring dig. I de uppdrag du har haft med golfklubb och räddningschef och kommundirektör och vad det nu är. Så bara bara Möjligtvis bandyplan då? Ja, det, har ja, och det, inte det upp. kanske inte det bästa ja. Men det är så länge sedan, så det är ja okay. det Jag har precis börjat röra mig i de kretsarna min son har börjat spela. Men, men om jag hör något ska jag inte säga det. Utan ta med det här nu. att ja, Du är en ja, otroligt omtyckt ja. människa. Och jag och men, ja, jag ja, tycker vet. också väldigt mycket bra om dig. Jag har alltid varit allt, allt kul att jobba med dig. Och, eh, så ta med den där på din, din lunch. Eh. Ja, just det, ja, just det. Och häl, häl, hälsa Kjell. Kjell är ett de få program som, som jag inte har spelat in innan han var här. Och det var ju fantastiskt att han berättade om hela sin uppväxt. Och ja. och han fick stå upp och äta och allt. Och då äh... lyckades jag missa. Vi är ju faktiskt Tack. uppvuxna. Några meter ifrån varandra ja. på samma gata. Ja, du ser. Ja. Men du, bara en sista fråga. Ja. Alltså, som, som, när man jobbar i räddningstjänsten ja. så får man ju vara med om mycket otäckt. Och så. Yes. Vad, är det, vad är det mest konstigaste när har hur ut på under alla år? Alltså liksom... Ja, det, det, ja kan jag kan ta en. Alltså, det ringde en, en dam. Hon är nog död nu så hon kommer inte lyssna på det här. För det var så jättelänge sedan. Ah. Och det var det på den tiden man åkte ambulans. Okay, ah. Och hon sa, jag har fastnat, son. <laughs> och Och vi kommer dit. Dörren är öppen och i en brudkista. Hon hade telefon bredvid brudkistan. Så ligger en, en naken dam. Nej. Men har fastnat i brudkistan. Alltså inte skadad på något sätt. Men hon visste inte vart de skulle ringa. Så att eh, ja, vi lyfter ut henne. Och ja, så är det. Ja. Har, du, har du brudkistan? Nej jag har ingen brudkista. Den kan jag inte fastna i. Vilken jävla tur. Ja. Men ni skylde henne. Ja, det gjorde ja, ja, ja. ja. vi... <laughs> <laughs> ja. jag. Vad hette hon? Nej, fyra uppgång. Om man skulle råka göra något sånt där. Jag ja, skulle tycka var göra? så pinsamt. Ja, jag skulle, skulle inte dött. ringa. Jag nästan hellre. Jag hade så ligga 14 dagar för då man borde ju magra Man magra av. te lite. Alltså. Jag kan ju säga en sak. När jag själv ja. råkar lilla ut. och ja. testa att åka inlines för första gången. Ja, ja, ja. Jag är ju rätt duktig på att skridskor ja. så där tyckte ja. jag själv. Och så var det lite rullgrus i kortbyxor och kortvärmat och körde... körde så korkat. Ja. Och då var det att vi måste ringa efter ambulans aldrig i livet. Den bjuder jag på. Nej, den bjuder jag inte på. Nä, den, Nej, all, den bjuder jag inte på. Nä, <laughs> Men det var inte så farligt nej, sen, Men det stramade lite Sen några nej, månader andra oh, ja. ambulans har ju aldrig Åkt i det läget <laughs> <laughs> <laughs> Än då hade de Bertil Berrafång Stort tack för att du tog av din, dina sista Självande <laughs> här. Och besökte oss Vi önskar dig en jätteskön pension Och vi vet att du är en aktiv människa Så det kommer hända en massa saker runt om dig Jätteroligt och det är fantastiskt. Jag måste säga att det är en, du är en av, de, en av de människor som jag har träffat under min livsresa som har varit jätteroligt att lära känna. Verkligen alltså. Mm. Och tack. Jag, tack hoppas, jag hoppas att du fortsätter att gå på The Bright Side of the Road. Yes. Skötte om dig. Tack. Och Självande. Tack ni där ute. Så hörs vi igen. Tack Johanna. Tack Janne. Vi, nästa ve vecka kör vi en repris tror jag faktiskt. Va? Ja, du skulle inte vara med. Jag, jag kommer inte ihåg. Vi får ja. se. Ja, det är bra. Det ja. Och sen kommer jag ihåg att måste ha Jungren. Ja, det är klart. Och, och, och, och, och ta nu ut ungarna det Pulka snö Fredagsslallan med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM Och Johanna Lind yes.